Це є звукозапис Лібрівокс. Усі звукозаписи Лібрівокс є суспільне надбання. Ведмедик Леонід Глібов. На мурішку серед двора гуляла дітвора. Гостинчики переглядала, що матінка понадавала. Нум у ведмедика гулять. сусідній хлопчик став казать. Нум, нум. всі почали кричати. Ведмедиком лежати буду я, вигадує хлоп'я. Гарчатиму на вас, мов хочу похапати. А ви кажіть мені, ведмедику, цить, цить, урод гостинчики потрошечку кладіть. Послухали усі, докупи збились, і у ведмедика гуляти заходились. Лежить ведмедик і гуде, а дітвора урод йому кладе потрошку та пополовинці, подавали всі гостинці. Тепер ви кидайтесь, ведмедика побить, навчає хлопчик, віточки беріть. І діти віточки побрали, ведмедика ганяти стали, Ведмедик хитрий скік та скік, туди-сюди і сміючись утік. Ведмедика нема, гостинчики пропали. І діти матері жаліться стали. Ведмедик, мамо, обдурив. Гостинчики поїв, а в оченятах слізочки блищали. А нащо ж ви йому давали, сказала мати їм. Так вам і слід дурним. Ото з дурлигою не знайтесь. І у ведмедика не грайтесь. Так іноді ми, як дітвора, дурієм, ніде правди, діти. Ведмедикам надаємо добра, а самі плачемо, як діти. Кінець байки, ведмедик.